Ialerii cel galben A fost odată ca în povești A fost ca niciodată un tânăr de vreo 18 ani Pe nume Tom Tiver Tom era un tip leneș și lucra la fermă cunoscutului Old MacDonald De fapt, el era angajat Dar doar stătea degeaba toată ziua Fără să lucreze deloc Căutând scuze Într-o seară de duminică, în timp ce Tom mergea pe câmp, a auzit pe cineva, plângând Ajutor, ajutor, sunt înțepenit Cine e? Eu sunt Ialericel Galben, ajută-mă, om bun? Oh, iarăși de ce nu mă lasă să merg în liniște? Plânsetele se auzeau tot mai puternic în liniștea serii. O, piatra, piatra mare! A, o, piatră e deasupra! O, stai, că vin acum! Tom s-a dus în direcția din care se auzea sunetul și a ajuns la o piatră, unde la lumina lunii stătea un pitic. Tom! Tom! Păi, iată, bun ce ești, ajută-mă, te rog. Am piciorul prins sub piatra asta. Da, bine, dar nu mai plânge. Doamne, ce enervant! Cu grijă, Tom a dat piatra la o parte și Piticul a putut scoate piciorul. Oh, ești un înger! Sunt liber iarăși! Bine, domnule Pitic, acum poți pleca! Uh, dacă nu m-ai auzit, numesc e cel galben, dar nu e o problemă și plec imediat, dar mai întâi permitem să te răsplătesc pentru fapta ta bună. Cerem orice și eu îți voi îndeplini torința! Orice? Da, orice! Vrei o soție frumoasă, mult aur, o viață în care să nu trebuiască să mai lucrezi? Am deja o soție și e cea mai frumoasă femeie din lume. Așa, mulțumesc, dar nu-mi trebuie așa ceva. Atunci îți pot da foarte mult aur. Hmm, ei, bine, mai devreme ai zis că nu va trebui să mai lucrez. Îmi place cum sună. Bine, atunci, mâine, când vei fi la muncă, să închizi ochii și să zici ealări, ealări, mărețe, ealări! Mm, nu să zic așa ceva! Of, bine, zi doar elării ealări și dorința ți se va împlini. Acum trebuie să plec. Pa! Și apoi a dispărut în noapte. Tom s-a scărpinat în cap și, ridicând din numeri, a mers mai departe. A doua zi, când Tom a ajuns la fermă, domnul MacDonald i-a zis Tom, băiete, du-te-te te rog în bucătărie și spală vasele Ah, da, domnule Și Tom s-a dus în bucătărie Imediat ce a deschis ușa, a văzut o grămadă de vase care trebuiau spălate S-a îngrozit Dumnezeule, va dura toată ziua să le spăl Dintr-o dată, și-a amintit întâlnirea de noaptea trecută cu Ialerii cel galben Hmm, să vedem dacă funcționează Ialerii, Ialerii! Și imediat ce a zis asta, apa a început să curgă singură Gălețile zbureau spre ea și se umpleau singure Apoi, moburile au început să spele podeaua, în timp ce bureții au început să spele vasele. Tom era uimit! Wow! Chiar funcționează! Mulțumesc, Hillary. Cât ai zice pește, bucătăria era curată ca lacrima, de parcă nu fusese mizerie acolo. Ei, bine, așa mai merge! Domnule McDonald, sunt gata! Tom și-a frecat mâinile și a ieșit mândru din bucătărie. S-a dus la domnul McDonald și a zis că a terminat treaba. Ai terminat? Deja? Ești sigur că nu visezi? Mergeți și vedeți și dumneavoastră! Mă duc, să știi! Domnul McDonald, s-a dus să vadă cum e în bucătărie și a rămas uimit când a văzut că era mai curată ca niciodată. Meniu Happy Bill cu pui și băutură! Locul ăsta strălucește! Bravo, Tom! Ești pe cale să devii angajatul lunii! Sunt mândru de tine! Ha, ha, ha! Mulțumesc, domnule! Rob, un alt angajat al fermei, care lucra din greu și era dedicat muncii sale, a simțit că ceva nu miroase bine. A hotărât să nu zică nimic și să vadă ce se petrece. Și astfel, a doua zi dimineață, când Tom a intrat în bucătărie, a zis cuvintele magice... Ialări, gallery! Ia Și ca în ziua precedentă, munca s-a făcut singură Tom era mulțumit, dar nu știa că Rob a văzut totul Privind în secret de la fereastră Dumnezeule, Tom e vrăjitor! Trebuie să-l anunț pe domnul McDonald. Domnule McDonald, am niște vești pentru dumneavoastră Și apoi Rob i-a zis totul Meniu combo cu salată și înghețată! Deci așa a reușit! Un vrăjitor n-are ce căuta aici! Să mergem! Bună, domnule vrăjitor! Știu ce faci! Vrăjitor? Mm, pot... pot explica! E, e o poveste stranie. Într-o seară, când... Ajunge, Tom! N-am nevoie de vrăjitori și de magicien la fermă! Eu am nevoie de oameni mucitori, nu de leneși care se folosesc de magie ca să-și facă treaba. Dar ce problemă e dacă folosesc puțină magie? Îmi fac treaba. Nu, asta e ideea, să-mi fac treaba? Nu, ideea e că nu-i corect. Rob și ceilalți lucrează din greu pentru a întreține ferma și familiile lor. Pe de altă parte, tu abia faci câte ceva și ai tot timpul scuze pregătite și iar acum folosești magie? Dar de ajuns, nu mai avem nevoie de tine aici! Și cum rămâne cu familia mea? Cum o să Ești vrăjitor! Presupun că îți vei găsi ușor o altă slujbă! Ei bine, așa e! Presupun că n-am nevoie de slujba asta. Voi găsi una mai bună! Și astfel, Tom și-a luat geanta și a plecat. Timp de câteva zile, Tom a încercat să-și găsească o nouă slujbă. Dar toată lumea au zis că e vrăjitor, așa că nimeni nu voia să-l angajeze. Dezamăgit, într-o seară Tom s-a dus pe câmp și a început să-l strige pe ialerii cel galben. Ialerii cel galben! Unde ești, amice? Dintr-o dată, și-a dat seama că Ialerii era în spatele lui. Tom a fost puțin mirat când a văzut că avea barbă. Parcă nu aveai barbă. Oh, oh, păi... eu... vezi bine? A, eram... Uh, nu contează, ascultă, am nevoie de ajutorul tău. Ajutor? Te-am ajutat data trecută. Nu te bucuri de ajutorul meu? Să mă bucur, am fost concediat de la fermă căci credeau că-s vrăjitor Și acum întregul oraș mă crede vrăjitor și nu mă mai angajează nimeni Ce să fac? Ajută-mă, ialării! Dar ce ai vrea să fac? Fă ca totul să fie înainte! Îmi vreau viața înapoi! Voi munci din greu și îmi voi câștiga pâinea ca toți ceilalți Vreau să fiu cunoscut drept Tom Triver! Angajatul domnului McDonald. Nu drept vreun frișitor. Te rog, Ialerii, te rog. Ești sigur că-ți apoi nu pot să schimb totul iar? Da, sunt sigur. În regulă, cum dorești. Ialerii a pugnit din degete și a zâmbit. Gata! Ce? Ce e gata? Începând de acum. Nimeni nu-și va aminti ce ai făcut în bucătărie! Oamenii vor că ești vrăjitor! Așa dintr-o dată? Da! Și domnul McDonald? V-a uita că m-a concediat? Da! Of! Oh, trebuie să mă asigur! Mulțumesc! Mulțumesc, Hillary! Trebuie să plec! Pa! Unde pleci? La domnul McDonald! Să mă asigur că mi-am recăpătat slujba! Tără! Dar... Ai încredere în mine? Am, dar totuși. Pa, prietene! Uite că nu mă crede deloc! Ce să mă fac? La scurt timp după aceea, Tom a ajuns la domnul McDonald și a bătut la ușă. Iar acesta a ieșit, arăta puțin agitat. Da, ei, Tom, ce cauți aici la ora asta? Domnule, promit să muncesc din greu de acum, promit să nu mai fiu leneș, dați-mi slujba înapoi, vă rog! Să-ți dau slujba înapoi? Despre ce vorbești? Ah, ok, deci am mers! Păi, nu contează, am visat ceva ciudat! Ne vedem mâine! La revedere! pa, băiete! Astfel, începând cu a doua zi, Tom a lucrat din greu ca toți ceilalți. El s-a dat seama că nu trebuie să depins de nimeni ca să îți faci treaba. Cât despre domnul McDonald, el era fericit că i-a dat lui Tom o lecție de care acesta avea nevoie.